Най-голямото изкуство. 29-та лекция от 14-та година на общия окултен клас, държана от учителя на 17 април 1935 година. 5 часа София Изгрев. Чете Иванка Петрова. Добрата молитва. Песните Кажи ми ти истината и ти съзнавай. Ще прочета пета глава от първото послание на апостол Павел към Солоняните. Имате ли тема? Не. Пишете тогава върху свободния живот. Сега ще говори върху най-голямото изкуство. Човек седи и мисли, какъв е смисълът на живота. Едно мисли, друго мисли, какво ли не мисли, само за да прекара времето си. Това прилича на следното, което един автор ми разказа, как някой осмислят живота си. Той посетил един дом за умопобъркани. Не, че са умопобъркани, тези хора са все гениални, мислят, че са гении, изпратени на земята да управят света. Амбициозни хора са. Един от тях, като вижда, че друг е събрал купчина сламки, го пита «Какво правиш тук?» От движението на тези сламки, от тяхното преместване от едно място на друго, зависи управенето на света. Цяла година той прави това. От единия край на стаята започва да премества тази купчина към другия край, като за един ден е премества един сантиметър. Ден след ден той премества тези сламки, за да се оправи светът, тогава лесна работа, всеки може да си вземе по една купчина сламки и да ги премества. Докато човек не се научи на най-голямото изкуство, щастието не може да дойде. Вчера минаха покрай градината четири госпожици от Висшето общество на София, за да видят изгрева и да се срещнат с мен за нещо да им се гадае бъдещето. Те попитаха, имате ли време да ви посетим? Отговорих им, заед съм нямам време, какво ви води тук? Интересуваме се много от вас, казах им. Интересувате се като уния, които посещават най-хубавите гостилници. Интересувате се повече от яденето, отколкото от готвача. Докато той готви ядене, което обичате, по-добър от него няма. Но ако един ден направи грешка и сготви лошо ядене, на втория ден ви няма. Второ, вие търсите вашето щастие. Направили сте една малка погрешка в живота си. Щастието е дошло при вас, в много скромна дреха, и вие така неглиже сте се отнесли към него, че то се е докачило и си е заминало от вас. Ако искате вашите работи сега да се оправят, ще намерите адреса му, ще му напишете едно извинително писмо. Това е, което мога да ви кажа. Та това, което казвам е. Всеки един от вас е обидил щастието по някакъв начин и то си е отишло. Изкуството е животът. Животът не е проста работа. Казват, трябва да се живее. Когато човек разбере живота като едно велико изкуство, тогава неговия живот ще се осмисли. Имате еврейските букви 22 или българските 32 букви или латинската азбука. Изкуството е да знаете как да ги пишете. Много поети има, много хора изучават поезията, но от поет до поет има разлика. Скоро четох един английски поет, казвам какво нещо е музикалният език. Така подредил думите в английски език, че всяка дума съвпада и по съдържание, и по смисъл, и по хармония. Ще каже някой това е вдъхновение, но вдъхновението е един метод на разбиране. Вдъхновява се само онзи човек, който знае. А който не знае, никога не може да се вдъхнови. С нощи бях на концерт, където свири един сръбски виртуоз. Сръбският цигулар Балокович. Вдъхновява се човекът, знае как да си държи цигулката, знае как да произвежда тоновете. Знае как да даде смисъл и красота на това, което изпълнява. Публиката, като го слуша, казва. Тая работа не е за нас. Питам тогава, ако животът като изкуство не е за вас, какво друго ще захванете? Единственото изкуство, което всеки може да захване е животът. Всички искате да бъдете свободни. Животът се ражда при абсолютна свобода. Без абсолютна свобода никакъв живот не може да се роди. Там, където има живот, там е Божествената, абсолютната свобода. Там, където е абсолютната свобода в материалния свят, като един резултат от свободата, от неразбирането на живота като изкуство, се ражда доброто и злото. Човек, когато прави зло, трябва да бъде свободен, и когато прави добро, трябва да бъде свободен. Някои искат да знаят, защо злото съществува. Защото човек е свободен. Може ли да се премахне злото? Ако спрете свободата, тогава злото ще престане, но ще престане и свободата. Следователно злото е резултат от едно неразбиране на живота. Погрешно вземане на тоновете на живота, това е злото. Дисхармонията на живота, това е злото. Унази вечна хармония, в която самия живот се ражда, това е доброто. Това е правилно свирене, правилно живеене, изкуство е това. Има известни правила, по които всеки може да живее. Някои чакат специално вдъхновение. Вдъхновението все ще дойде, но има такова, което идва при специфични условия. За вдъхновите се. Изгубите богатството си, вдъхновението изчезне. Малкото дете пораства, вдъхновява се от своята сила. Човек остарява, изгубва силата си, изгубва своето вдъхновение и казва, моята работа се свърши. Той още нищо не е изпълнил, нищо не е учил. Нима мислите, че един циголар, като се научи да свири цвете, мило цвете, красно е циголар? Ако се ставаше виртуал само с цвете мило, цвете красно, лесна работа. Но колко други сложни работи трябва да се свирят. Уния, които не искат да изучават някакво изкуство, казват. Човек не трябва да мисли много, защото се поврежда умът му. Не. Като не мислите, се повреждате, а като мислите, животът ви се оправя. Даже има и учени, които казват, че от много мислене човек се поврежда. Няма такова нещо. От много грижи, от безпокойства да, но от много мисъл не. Мисълта е един творчески процес на свободата. Може да мисли само свободният човек. Чистата, правата, свободната мисъл не уврежда човека, а го оправя и осмисля живота му. Сега ще ви представя една философия. Вземам тези две успоредни линии, като израз на разумното в света, и по които човек може свободно да се движи. Всеки може да начертая тези успоредни линии, няма никаква философия в това. А и Б са възможности на доброто. Това е божественият свят. Човек може да вземе две посоки, зависи от неговото разбиране. Понякога, като разглеждаме природата... Ние приличаме на случай с петела от оная приказка, в която се разказва как той, като ровил на бонището, изровил един голям скъпоценен камък, ритнал, и казал, нямаше ли тук едно житно зърно да го клъвна, и търкулнал камъчето надолу. Това, което е непотребно за петела, е потребно за човека. Ако петелът разбираше стоеността на този скъпоценен камък, можеше да изхрани и себе си и хиляди други петли. Аз правя едно сравнение. Понякога ние ритаме скъпоценния камък и търсим житно зърно, търсим едно малко удоволствие в живота си. Казвате, защо ми трябва да се мъча да разбирам смисъла на живота? Я да си поживея малко, да опитам едно малко удоволствие. Каква ще очиста на този умния петел, като се върне от бонището? Той не е свободен, ще влезе в един курник, който господарят му е направил, ето неговата свобода. Ще влезе в един курник, където не е хигиенично и ще започне да пее. Някой път се провиква, за да покаже, че се разсъмва, но един ден гласът му вече не се чува. Какво е станало с петела? Станало е нещо. Сега вие мислите, че тази приказка няма отношение към човека. Някой човек е знаменит поет, философ, учен, какво ли не е Кукурига в курника. Един ден, представа да Кукурига казва, че е умрял къде е отишъл на онзи свят. Аз и досега не мога да разбера думите умряле, е, отишъл е на онзи свят». В кой свят е отишъл? В горния или в долния? Много неразбрана работа е това. Ако е в горния свят, разбирам какво е, но ако е в долния, той е закъсъл. Един българин завършва висше образование и казва, най-сетне да бъда малко свободен. В училище досега все ограничен бях да си дам свобода. Отива в една кръчма да си пи и изпива една-две чашки и се напива. Тръгва насам, натам и хоп, пада в един сляп кладенец. Не може да си обясни работите си, седи и пипа, търси кревата си, не може да го намери и казва. Много тясна е тая работа. Търси някоя врата да хлопне, вика майка си, никой няма. Сутринта, като изтрезнява, вижда, че е паднал в кладенеца и каза. Помня, че бях в кръчмата. Помня, че пих. Но как съм попаднал в този кладенец, не помня. Той съвсем си е отбил от пътя си и как е влязъл в този сляп кладенец не знае. Сега всички хора попадат се в този слепия кладенец, за да излезе човек от него трябва въже, с което да го изтеглят, но и онзи, който копае такива кладенци по пътя, трябва да ги запушва. Често в човешката мисъл има такива кладенци и някои могат да попаднат в тях. Има и религиозни кладенци, има и религиозни противоречия, които раждат още ред противоречия. Например, какво ще бъде положението ви, ако през целия си живот се мъчите от мисълта, че сте голям грешник и че не можете да живеете по Бога? Вие ще приличате на онази рускине, която отива да се изповядва пред един калугер, стар човек на 80 години и му казва. Имам един голям грех, не знае дали господ ще ми прости. Да не си убила баща си? Не, по-голям. Майка си? Още по-голям. Брата си, сестра си, още по-голям. Да не си крала? Не, голям е моят грях. най после калугерът казва. Кажи си греха и изповядай го. Като храних детето си, капна една капка от млякото ми и аз го облизах. Близнала от своето мляко и извършила най-голямото престъпление. Може би онзи, който е създал тази приказка, имал някаква философия, но вие какво бихте извадили от нея? Защо тази руски не счита, че близането на млякото е най-голямото престъпление? Може би мисли, че това мляко не е за нея, а за детето? И следователно няма никакво право да го ближе. Сега аз се спирам на другата страна на този въпрос, да не се измъчваме от неща, които нямат никакво съдържание. Престъплението на човека започва от следното. Той казва, аз не съм свободен. Не, ако човек не беше свободен, то не би имало никакво нещастие, но понеже е свободен, сега трябва да научи истинския път на свободата. Какво трябва да направи човек, за да не изгуби своята свобода? В злото човек пак е свободен, но има половината на тази свобода. Тогава се обяснява другата страна. Коя е причината, която подбужда ниските духове или падналите ангели да изкушават хората? Какъв интерес има дяволът да изкушава човека? Понеже дяволът е изгубил половината от своята свобода, и понеже човекът е свободен, дяволът всякога иска да се занимава с хората. При тях той употребява своите лъжи. Един дявол ще дойде, за да ви измами, да ви излъжи, и така ще се намести във вас, за да използва вашата свобода. Дяволът сам по себе си никакво зло не може да направи, но щом със своята мисъл ви завладее и влезе във вас, чрез вашата мисъл и вашето сърце може да направи хиляди пакости, той използва вашата свобода, прави ви отговорни вас, а той е безотговорен фактор за престъплението. Наблюдавам, как се заражда престъплението. Аз стоя в стаята си вечер и гледам, как влиза една мишка и се разхожда. Не е дошла да научи нещо, но търси тук, там нещо за хапване, ще направи някоя пакост. Питам тая мишка за какво си дошла. А тя се крие под масата, влиза навсякъде, качва се навсякъде и ми казва, имам си известни възгледи, дошла съм за нещо. Аз си казвам, ще ти дам една задача, да видим как ще я разрешиш. Слагам капан и малко кашкавал в него, за да видя къде иска да учи мишката, вън или вътре в капана? Тази сутрин слушам, че тя свири вътре, като един виртуоз, мъчи се да пробие капана и да излезе навън. Като бута теловете в капана образуват се тонове, но дисхармонични и аз и казвам. Той цигулар не взема вярно тоновете, казвам на мишката. Едва сега започваш, не свириш добре. Какво правиш? Тя ме отговаря, "Свире на тая китара вътре. Казваме. Така не се свири на китара, не трябваше да влизаш в това училище. И кашкавалът вътре не трябваше да те съблазнява. Не знаеш и, че този, който е направил капана, не иска мишките да влизат в него, не иска да ходят и да смущават домоветия да живеят вън в широкия свят? И откъде се взе в тебе този навик да влизаш в къщите, да изгризваш това-онова книги, сирене, сладко, куприне дрехи на някоя млада булка? Мишката казва. От деди и прадеди съм го наследила... Точно така и хората разсъждават. Унаследено. Няма нищо унаследено. Това, което вие сте направили на него ставате наследник, а не сте го наследили от баща си от дядо си. Това, което сам направите него имате право да наследите, а чуждо нещо, което друг е направил, не можете да насладите. Някой казва, Наследих чертите на дядо си. Бошлав! Едно време, преди две прераждания, той сам е бил този дядо, и каквото тогава е направил, сега носи тези навици, но казва, на дядо си нося навиците. Той носи това, което сам е направил. Всеки човек наследява това, което сам е направил. Нито от баща си, нито от дядо си унаследява нещо. Това са изяснения. При нашите погрешни заключения можем да дойдем до мисълта, че така сме направени от Господа, зло да правим. Не, това е заблуждение. Злото е един крив път. Ние не знаем къде се крие нашето добро, не знаем пътя на нашето щастие. Първото заблуждение в света е, че търсите своето щастие вън от себе си. Второто заблуждение че това щастие можете да го намерите вън от вашата мисъл. Третото заблуждение че някой може да дойде и по някакъв начин да ви сложи в този път. Можете да си мислите така, но онзи, който е тръгнал по този път, трябва да знае, че в живота на свободата са вложени всички възможности на щастието. Те са вложени в човека и той трябва да разбира живота като едно изкуство. Започнете от тези елементарни работи. Аз имам едно гадание, много елементарно, което не заменям с нищо друго. Като зная много начини да гадая, мога да стана милионер, но аз си служа само с едно гадание и за мен то струва много повече, отколкото всички други. Срещам един човек. И само по начина, по който си почесва носа, разбирам къде е погрешката му. Как се чеше, с кой пръст и как си хваща носа отстрани, как го бута, всичко това показва неговото разбирание. Това за все гадания. Дойде нещо и те захапи повърха на носа. Не го бутай, но си поговори с него тихо и спокойно, кажи му какво искате, моля. Някой чука на носа ти и иска да влезе, кажи, моля, кой е там? Ти бързаш да отвориш, не бързай, а кажи, кой е там? Нека си каже името, а ти ще му кажеш, когато имам свободно време, тогава ще те приема, сега съм много заед, да дойдеш някой друг ден, когато съм свободен. Сега тези, които говорят за концентрация, за възможности, за постижение в света, трябва да знаят. Човек. Който иска да сполучва в живота си, трябва да се владее. Засърбили ли го носът да не бута, Засърбили ли го веждата, гърбът, кръкът да не бута, като че не го сърбят. Това е една школа на възпитание. Оттам трябва да започне онзи, който разбира. Сега да ви обясня от какво произлизат тези сърбежи. Хъпливите мухи си имат известни хуботчета жила. Електричеството обича да се натрупва на острите места. Когато се променя атмосферата на жилото или хубота на мухата, се натрупва много електричество и крайно е безпокои. Тогава тя търси някой човек, и като забуде хубота си, в него електричеството се изпразва. Щом мухите започнат да хапят хората, това показва, че времето ще се развали... Ето едно хубаво патологично правило. Охапи ли ви муха? Да знаете, че ще има промяна в атмосферата. По начина по който хапе мухата и по това на кое място ви е охапало, вие можете да разберете дали ще има град, дъжд, буря и прочие. Има два вида мухи. Едни, които хапят на физическо поле, и други астрални. Когато ще се промени атмосферата отвън, на върха на носа ви се набира електричество и започва да ви безпокоят носът, космите и прочие. Това са бутвания на астралните мухи, които ви хапят тук-там. Но човек трябва да бъде силен в своята мисъл. Направете си опит, когато имате мухи в къщи, да видите колко е силна мисълта ви. Нали искате да заповядвате понякога? Научете се да заповядвате на мухите. Концентрирайте мисълта си и ги поканете да излязат. Аз съм правил опити. Три часа ми е отнемало да ги изгоня с кърпа, крият се поъглите, по други места, седнали, пак изкочи някоя муха. Нужни са ми 20 минути, за да ги изпъте със своята мисъл и 10 минути, за да ги изпъде с конска опашка. Трябва да знаеш как да слагаш конски косми на лъка. Всички цигулари се прославят с конски опашки, слагат ги на лъка, докарват хубав звук и ако знаят как да въртят лъка, всички хора ги слушат. Знаменития цигулар има лък, на който всички косми са опънати равномерно. В хубавия лък космите не са безразборно опънати. В някои лъкове гледам, че са сложени безразборно. Видните циголари имат много хубави лъкове и космите са хубаво опънати. Хубавото свирене зависи от това. Когато всички косми се допират равно до струните, тонът излиза много хубав и правилен. Ако всички косми не се допират равномерно, то тонът, който излиза, не е правилен. Второто положение е «Ръката как трябва да се движи по струните». Циголарят трябва да бъде самоуверен. Пръстите му трябва да бъдат пластични, като си постави пръста да чувства тези струни. Сега аз се занимавам с едно изкуство, което за някой от вас е като случая с петела. Да знае човек да живее, това е най-голямото изкуство. По-добри циголари от онези, които знаят да живеят, няма. Най-добри са тези циголари, които знаят как да живеят. Този с нощния циголар е един отличен циголар. Един малък плюс му трябва и той се стреми към него. При този малкият плюс човек е не само доволен, но може и да помага. Той е магическото в музиката. Има едно състояние в музиката, което ще опиша така. Вие свирите на един престъпник, който мисли да краде, да направи някое престъпление. Ако успеете да бутнете на нужното място, този човек ще се промени. Защото престъплението върви по известна музика. На пияните хора друго яче ще свирите, на трезвите друго яче. Има една музика на доброто в света и ако вие вземете тези тонове, то както се седи един човек, веднага ще се родят в него известен мисли... И той ще се откаже от своето намерение. Вие може да направите опит. За да можете да се възпитавате в живота си, всеки един от вас трябва да опитва най-малкото. Ако не може да свири, то поне да пее. Най-малкото. Ако не може да свири и да пее, то поне да има един тъпън, едно малко тъпънче. Ако няма тъпън да има едно тенеке, да има нещо като тъпан с кожа отгоре, ще си слага пръсите отгоре и ще удре. Ще кажете, какво мога да постигна така? Много може да се постигне. Сегашните хора нали се поздравяват, като се срещнат? Защо се поздравяват? Че това е цяло едно свирене. Още като ви хване човек за ръката, трябва да знаете правилно ли свири или не, правилно ли мисли или не, сърцето му правилно ли чувства или не. Хване ви някой за ръката и усещате, че неговата ръка е студена, сърцето му е студено или усещате, че ръката му е суха, сух е неговият ум, в него няма никакви идеи. Едната ръка не трябва да бъде гореща, но трябва да има една приятна топлина, трябва да бъде мека и пластична. Човек трябва да има магнетична ръка да изтича живот от нея. Такова нещо е, например, природата. Много пъти съм правил опити сутрин, когато слънцето изгарява. Има дни, когато слънчевите лъчи минават през влагата. Някои дни са магнетични, други не са магнетични, зависи от разположението на хората. Има съчетания. Хората със своите мисли могат да попречат на правилното възприемане на слънчевата светлина. Човешките мисли и желания се събират и образуват една безпокойна среда, в която слънчевите лъчи не могат да се възприемат. Уж възприемате, но нещо ви е тъжно и мъчно. Трябва да имате една силна мисъл да разпръснете тези влияния около себе си. Вие трябва да бъдете такъв майстор в живота, както моряците понякога, за да отихне водата в морето, разливат отгоре 5-6-10 бурета дървено масло. Да кажем, че вие в себе си сте в най-бурното време и сте дошли до мисълта, че сте на умиране, имате един вътрешен страх, как ще умрете, какво нещо е умирането, вие губите връзка с първичната причина. Изгубили сте връзката с любовта. И за какво сте се обесърчили? Любили сте се в един човек и понеже той не е отвърнал на вашата любов, прекъснали сте връзката си с Бога и сте се обесърчили. Чудни са хората, обесърчават се от една иллюзия. В дадения момент мога да зная дали аз обичам, но дали вие обичате, това само вие го знаете. Моето схващане е субективно. Мога да бъда до някъде прав, но мога и да не бъда прав. Даден човек е заед съвсем друг въпрос, а аз искам като го срещна да ме обърне внимание и да ме поздравява. Представете си, че има 10 000 души, които ви познават, и като излезете на разходка, всеки от тях иска да му обърнете внимание. Тогава няма да ви остане свободно време. Американците имат един много хубав обичай. При поздрав те само вдигат ръка и така скоро си свършват работата. А тук всеки ще вдигне шапката си и ще си я сложи. Тук трябва да се спрете, да погледнете вашия познат и да му кажете добър ден. Хубаво е това, но ако ви срещнат 10 000 приятели и за всеки употребите по една минута, всичко 10 000 минути, колко време ще остане за вас? Аз сега разсъждавам за вътрешния живот. Толкова неща има, които ви безпокоят. Вие се безпокоите за нищо и никакво. Мислите, как ли ще прекарам живота си? Ако не обиждате щастието си, ще прекарате живота си отлично. Но ако не го приемате, ако не сте се обхождали добре с него, трябва да ходите да го търсите, трябва да му пишете извинително писмо. Не очаквай да те обичат хората. Това е първата философия. Учителят показва рисунката. От това нагоре се намира вратата. Учителят показва линията МН. Тук е човешката честност. Честността, според мен, не е морално чувство. Да бъде човек честен, това е най-високото постижение на животинския свят. Честността, това е царството Божие на животните. А честността на човека, както е създаден сега, това е първата врата, през която той може да влезе в божествения свят. Честността е едно високо постижение на човека. Ако ти не си честен, в божествения свят не можеш да влезеш. Щом влезеш в божествения свят, първото нещо, което трябва да започнеш, то е да бъдеш справедлив. А пък справедливостта вече прави различие между доброто и злото. Честността това е първата врата, която трябва да отвориш. И ако влезеш през нея, ако вземеш тази линия на честността, ти я вземаш правилно направление. Ако не постъпваш честно, ще отидеш в ада. С честността в рая, а с безчестието ще влезеш в ада. Някои казват, а личните чувства къде са? Аз все пак имам достоинство. В какво седи достоинството? Достоинството на човека седи в неговата честност не в неговата гордост. Гордостта и щеславието на човека това са полюси, това е поляризиране. Основата на човешкото достоинство седи в честността. Честността първо изключва лъжата. При честността се подразбира, че не трябва да лъжиш себе си. Всеки, който лъже себе си не е честен и всеки, който се опитва да лъже себе си не е честен. Ти си направил нещо, но казваш, не го направих аз. Кажи, аз го направих, но мога да го изправя. Казват ти, невярно вземаш този тон. Ти кажи, да, не мога да пея правилно, но мога да се науча. Слаб човек си. Така е, но мога да бъда силен. Няма нищо, което да не може да се изправи. Мярката е. Можете да изправите всяка погрешка или слабост в една секунда, в две, в три, в десет секунди, в една минута, в десет часа, в един ден, в една седмица, в един месец, в една година, в десет, 10, в сто, в пестотин, в десет хиляди години. Но и в едната секунда можете да я изправите. На всеки го от вас бих казал, още само едно условие се изисква. Да не лъжите себе си! Щом лъжите себе си и мен ще излъжите, а пък аз не се лъжа. Като казвам, че аз сам не се лъжа, не разбирам, че не можете да ме излъжете. Можете да ме излъжете, но след като някой ме излъже, аз познавам, че ме е излъгал нищо повече. Идва някой човек при мен, аз знае, че ще ме излъжи и ме излъгва. Казва... Беден съм, за Бога закъсал съм, вярвам му, каквото ми иска, давам му, а той отива и го изпива. Казвам, излъгаме, но не съжалявам за това. Аз не се лъжа, той се лъжи. Втори път идва при мен. Аз имам, а той няма и казва за Бога. Пак му давам и му казвам. Когато престанеш да ме лъжеш, твоите работи ще се оправят. Или друго яче казано, някой идва при мен и ме пита, «Кажи ми, как да се оправят моите работи?» Казва му, «Като престанеш да ме лъжеш, твоите работи ще се оправят». Ама аз лъгъл не съм много пъти. Второто тълкуване, когато престанете да лъжете себе си, ще се оправят работите. Господ е във вас, вие можете да го намерите и той ще ви даде всичко, но вашата глава ще пострада. Няма нещо, което човек да е поискал или помислил, и Господ да не му го даде. Каквото помислиш в живота си, все ще ти дойде. Един пример. Някой човек искал да пуши цигари. Срещнал едно поискал му, но приятелят му казал нямам. Срещнал друг, попитал го, нямате ли една цигара, нямам. Този човек просил. 10, 15, 20 години си казал. Защо нямам парите да се напуша, да си купя тютюнта, веднъж да се напуша? Той се възмущава, защото цял живот е просил, унижавал се, все прося, от този искаме една цигара, от този искаме една цигара, но какво се случва накрая? Този човек се изменя един ден и разбира, че тютюнът нищо не струва. И тогава всичките тези приятели се изреждат да го черпят. Като го срещнат, му казват «Заповяда една цигара», той отказва. Тък му откаже, отиде на друго място и там му казват «Заповяда една цигара». Това е злото в света. Това е опасното на нашите желания и разбирания. Злото е един навик. Някога, може би тази енергия е била до някъде полезна и потребна, но сега вече това е опакото. Човек вече е достигнал до една точка, в която нещата са се изменили. Има неща, които са били позволени за животните. Например, конец се е научил да рита. Волът да бъде, кучето да хапи, змията да се обвива. На място са били тези работи, за да се бранят животните. щом влезеш в живота като човек и охапиш някой... Като дойде при теб или го ритнеш тогава, тези навици, които служиха като спасително средство на нището животинско царство, ти като човек не можеш да ги употребиш. И в мисълта има ритване. Дойде някой човек и ти го бутниш с мисълта си. Всяка негативна, отрицателна мисъл е ритване. Казваш, от мен човек няма да стане. С това ти риташ. Не се произнася и върху Божиите работи. Няма да казваш това и това няма да го постигна. Ще се поправиш и ще кажеш, всичко ще постигна. Ще кажеш така, не, ще стане, ще стане. Служи една запетая между едното и другото. След като имаш една несрета в живота си, служи една запетая. След като имаш една погрешка, служи една запетая и кажи, ще я поправя. Всяка поправка е една придобивка. Всеки цигулар, който първо взима погрешно тоновете, после ги взема вярно, стават по-мелодични. Казвам сега, да се живее, то е най-голямото изкуство. И като се научи човек да живее, тогава всички други изкуства се подчиняват на законите на живота. Това е първото изкуство. Той е основа на всички други изкуства в света, които искате да постигнете. Първите кандидати, които искат да се запишат в училището, ще дойдат без да ме лъжат. Ще дадете обещание да не ме лъжите. И второто обещание – себе си да не лъжите. И третото обещание – всякога да служите на Бога. Три неща. Мен да не лъжите, себе си да не лъжите и на Бога всякога да служите. Които искат да се запишат за ученици, само така се приемат. На Бога всякога да служите, а не понякога да служите, понякога не. 29-та лекция Държано от учителя на 17 април 1935 г. 5 часа София Изгрев.